Basme în limba română Prințesa primăvara Odată ca niciodată, uriașul lunii, căruia ei se spunea Lunaro, se plimba prin ținuturile sterpe ale lunii, când deodată o văzu pe frumoasa uriașă a pământului, pe nume Blula. Lunaro se îndrăgosit de ea pe loc și să o ceară de soție. Sări de pe lună și ateriză pe pământ. În genunchi în fața ei, ținând un copac în mână ca pe o floare, și îi declară dragostea. Blula a fost foarte impresionată. Zâmbi! Lunaro o cucerise. Lunaro i-a construit un palat minunat lângă râul mare. Era cel mai frumos palat de pe pământ. Blula era foarte fericită. Apoi s-a născu fetița lui Blula și al lui Lunaro. Pusnicul Uriaș, care venise să o binecuvânteze, spuse Va fi Prințesa Primăvară și va stăpâni toate râurile și lacurile Îi dau numele de Prințesa Primăvară Blula și Lunaro erau foarte fericiți Când Prințesa Primăvara a crescut, mulți pețitori au venit să-i cânte sub ferestrele palatului Dar ea nu l-a preferat pe niciunul dintre ei era atât de fericită trăind în palatul ei minunat cu iubita ei mamă, încât nu îi păsa de niciun pețitor. Nicio fică nu-și iubea atât de mult mama cum o iubea prințesa primăvara pe Blula. Într-o zi, Solaris, uriașul soarelui, veni să o pețească. Când prințesa primăvara l-a văzut, a rămas uimită, căci Solaris era cel mai chipeș bărbat pe care îl văzuse ea. Wow! E atât de chipeș Bună frumoasă prințesă primăvară Numele meu e Solaris Și am venit să te cer de soție Sunt îndrăgostit de tine Prințesa primăvara se întristă pe loc Oh, puternice Solaris, ești atât de frumos și minunat Și eu sunt îndrăgostită de tine, dar nu o pot părăsi pe mama mea pentru că o iubesc mai mult decât pe oricine altcineva Îmi pare rău Refuzat, Solaris plecă. A doua zi când răsări soarele, Solaris se întoarse din nou la palat și o strigă pe Prințesa Primăvara. O, oh, frumoasa mea, Prințesă! Te rog, vino, vorbește cu mine! Auzindu-i vocea, Prințesa Primăvara ieși imediat. Oh, Solaris, ce mă bucur să te văd! Și eu mă bucur să te văd pe tine, Prințesă! Și am venit să spun că mi-e imposibil să te uit Pur și simplu nu pot sta departe de tine Dar înțeleg dragostea pentru mama ta Așadar am venit cu o altă propunere Și care ar fi aceea? Mărită-te cu mine! Vino cu mine în regatul meu Stai cu mine timp de 9 luni în fiecare an Și timp de 3 luni poți veni la mama ta să stai aici cu ea Prințesa primăvara zâmbi, căci îi plăcea propunerea lui Solaris. A fost de acord, iar nunta a avut loc de îndată. După nuntă, își luă rămas bun de la părinți și plecă cu Solaris. La câteva zile după nuntă, Lunaro se duse la Blula. Iubita mea, e timpul să mă întorc în regatul meu, să am grijă de poporul meu. Și eu ce fac? Rămân aici de una singură? Draga mea, mereu te-am rugat să vii cu mine, dar nu vrei Nu vrei să părăsești palatul Ăsta e motivul pentru care l-am construit Mai ți minte? Da, nu vreau să plec de pe pământ Tu du-te, am să te aștept aici ca în fiecare an Se îmbrățișară și Lunar o plecă După aceea, Blula se simți tot mai singură Au trecut lunile și într-o zi ca să spargă monotonia, Blula a decis să se plimbe prin pădurea deasă dincolo de râul mare, neștiind că Cristal, Uriașa Gheții, o aștepta. Când a ajuns în pădurea deasă, Cristal a apărut în fața ei. Bun venit, Blula! Ți-a luat ceva timp să ieși de pe teritoriul tău? Cine ești tu? Eu sunt Cristal, Uriașa Gheții, și sunt aici să te înrobesc. Gheață. Pe loc! Blula a fost acoperită de gheață! Pământul e acum al meu! <laughs> Și în curând, tot pământul a fost acoperit de gheață! Râurile au înghețat, florile au dispărut, iar animalele tremurau! Lunaro a fost informat despre asta de către slujitorul său înțelept. Lunaro i-a cerut imediat slujitorului să-i aranjeze o întâlnire cu Solaris. Ține? Ar trebui să te întâlnești cu Solaris în secret, astfel încât cristal să nu știe de întâlnirea voastră, dacă află-vă lua măsuri drastice împotriva ta. Hmm, ai dreptate. Ce sugerezi atunci? Slujitorul înțelept i-a sugerat ceva ce l-a impresionat pe Lunaro. Genial! Exact asta voi face! În ziua aceea, Lunaro a mutat Luna și a așezat-o exact între soare și pământ. A provocat o eclipsă, iar pământul s-a cufundat în întuneric. Lunaro s-a întâlnit cu Solaris și Prințesa Primăvara la jumătatea drumului și le-a explicat totul. Prințesa a fost îngrozită! Mama! Nu! Văzându-și soția speriată, Solaris s-a înfuriat. O voi topi pe cristal cu furia mea? Lunaro, dă-te la o parte! Lunaro a dat din cap și s-a dat la o parte. Solaris și-a dezlănțuit furia pe cristal și în curând toată gheața a început să se topească. Ce se întâmplă? De ce se topește toată gheața? Aaaa! Razele soarelui erau prea puternice pentru ea. A înțeles pe loc că era Solaris. Bine, bine! Stop! Nu mă voi opri până nu o eliberez pe Blula. O voi elibera, dar am o condiție. Nu cred că înțelegi! Ori o eliberezi, ori eu te voi topi de tot! Nu există condiții! Bine! dă drumul! Topește-mă! Dar nu uita! Topirea va provoca mari inundații pe întreg pământul! Și vei rezolva asta în eoni întregi! Solaris a fost uluit! Are dreptate! Nu o putem topi! Întreabă ce condiții are! Solaris era plin de furie! <rug> Fie, care e condiția ta? Eu am să plec acum, dar în fiecare an, când prințesa se întoarce la tine, vreau domnia mea pe pământ, timp de cele nouă luni! E absurd! Nouă luni de frig și gheață vor dăuna pământului! ce va mai rămâne mie să-i dau când mă întorc? Cristal s-a gândit puțin și apoi a spus Bine, fie! Atunci șapte luni! Unde crezi că nou-născutul nostru, mason își va trei aventurile? Am decis să îl trimitem la Palatul bunicului în fiecare an pentru trei luni ca să învețe totul despre pământ și să-și reverse ploile asupra lui. Oh, fii serios! Un copil? Nu e un copil oarecare! Este fiul lui Solaris și al Prințesei Izvoarelor! Bla, bla, bla! Bine, fie! Patru luni și asta e! Două. Patru. Două. Patru. Opriți-vă, amândoi. Dar, draga mea, încerc doar să. Da, știu, dar mama mea e efectiv o statuie acum. Trei luni. Primești trei luni în fiecare an. Accepti sau nu? Bine, fie. Ne vedem cu toții la anul. Spunând asta, a dispărut într-o pală ușoară de vânt rece și a plecat. Prințesa primăvara a ajuns de îndată pe pământ și de cumpă și pe iarbă, toată gheața a dispărut. Râurile au început să curgă iar, Pomii făceau fructe, iar animalele erau fericite. Pământul arăta minunat. Învelișul de gheață de pe Blula a dispărut și a fost liberă din nou. Mamă! Fica mea dragă, ai venit pentru mine? Cele două s-au îmbrățișat iar prințesa primăvara a explicat mamei sale tot ce s-a întâmplat. Fica mea, soțul și generele meu au acționat corect când eu am fost captivă. Sunt atât de norocoasă și nu-ți face griji. În ceea ce o privește pe cristal, o voi primi timp de trei luni. Dar, spune-mi, care e vestea bună pe care urma să-mi-o dai? Mama, am dat naștere unui fiu. El va fi uriașul ploilor. L-am botezat muson. Și va veni să te viziteze în fiecare an, timp de trei luni Oh, ce minunat! Sunt așa fericită copila mea! Și așa s-a întâmplat În fiecare an, Prințesa va venea trei luni în vizită la Blula și pământul înflorea Apoi venea Solaris să o ducă înapoi în regatul său, aducând cu el vara pe pământ Apoi Musonul venea în vizită la bunica lui și stătea cu ea trei luni Ploua peste tot pe pământ în timpul acela. Și după ce pleca el, venea cristal care aducea iarna cu ea pentru ultimele trei luni ale anului. Cât despre Blula, ea a primit toate anotimpurile cu dragoste și împreună pământul a prosperat.